În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, Amin. Adevărat vă spun o niciunul din acei care n-au venit la cina mea nu vor gusta din ea. Iubiți din în mai înainte de toate, dragii mei, să în mușcășuri de mulțumire. Înainte a te de viață păcătoare și ne despărțit a curat de Dumnezeu Născătoare și pururea fecioare Maria, Măicuța Domnului, a tuturor Sfinților Puteri Cireși și a tuturor Sfinților, că și dacă, deși afară a fost ploaie mai, mai mare, acum s-a liniștit, totuși dumneavoastră nu v-ați lăsat intimidați, ca să spun așa, ci flacăra credinței din sufletele dumneavoastră, au binec vremea din afară. Și iată, ne-am adunat cu toții aici. La această Sfânt și Dumnezească și el mântuitului Noștului Iisus Hristos, și ne-am împărtă și din darul Dumnezeu și Liturgiei. Iată, vedeți că te din mare purtarea de grijă Dumnezească, cum ne-a dune pe toți. Și cum ne-a duce bucunie prea bunul Dumnezeu. Și aici se vede de flacăinții. Sau mai bine zis, se vede la și măsură este ea în sufletul și -a lui credinciosului, când apar și anumite, să zic așa, redutii care i-ar împiedica. Apar anumite, să zic așa, împiedicări care, după principiu unora, te face să te dai înapoi. Și atunci, aici se vede și nu este statornic în credință, Aici se vede, fac o legătură cu Sfântul Evangheliei de astăzi și ne aleargă ca șerbul la de apelor să guse din cina Domnului. Aici se vede credința frașii Sfânta Domnului. Dacă la șerii mici ne dăm înapoi, dacă la șerii mici găsăm fel de fel de îndreptățări, ce vom face când vor fi cei mari? Deși, iubiții mei, dau slavă Bunului Dumnezeu când ne-a adunat aici și pentru toate binefacerile vărsate din Domnul închip știut din noi sau neștiut asupra noastră. Și iată, și vreau să vă spun în cele și urmează: cât da, Dumnezeu mă va ajuta, vă voi spune câteva cuvinte, în primul rând, despre Sfânta și Dumnezeu Evanghelie, care am, am citit-o prima, sau care am citit-o, am citit numai una. Și în al doilea rând, punctez câteva lucruri în a doua parte a cuvântului, în legătură cu ceea ce prezumim astăzi, pe Sfântul Spiritual al Atitudinii. Iubitii mei frați și surori, am auzit Dumnezeu ca Evanghelia spunând foarte frumos. Că în vremea aceea Mântuitorul a spus o pierd înaintea celor care erau acolo. Că era un om arecare stăpân al casei, care a făcut cină. Și după ce erau pregătite toate, a trimis, a trimis pe slujitorul său să cheme pe cei care trebuiau să vină, ce invitați. Și mergând la cel din întâi așa l-a găsit îndreptățire, s-a scuzat pe sine și a spus așa. Mi-am luat sarină și deși ea trebuie să merg să o văd, te rog să mă iert. A venit la cel de-al doilea și așa și-a și -a o scuză și spune așa, 15 de boi mi-am cumpărat și mă duc să încerc pe ei, te rog iartă-mă, te rog să mă ierți. Și vine la cel de-al treilea și zice, mi-am luat femeie și de ce ea nu pot să vină. Și acela s-a întors, oarecum, trist la stăpânul său. Și după ce îi spune stăpânului, acesta spune, zice mergi și pe cei, ori, ori, adu-i ei în casa mea. Și atunci, după ce i-a dus și pe cei, spune, iată stăpâne, i-am adus, am făcut precum mi-ai spus, și totul mai este loc. Și atunci i-a mergi la marginea drumurilor, la marginea la uliți, la garduri și chiar pe să vină la cina mea că ce adevărat îți vă spun vouă, nici unul din cei care au fost chemați sau au refuzat cu alte cuvinte, nu va gusta din cina mea. Iubiții mei, frate și dacă stăm și plecăm cu tălmășirea de la spate, de la terminarea este evanghelie și mergem către început, prea fricoșător cuvânt aduce Mântuitorul Înaintea celor de atunci și înaintea tuturor până la sfârșitul veacurilor, a văzut și frumos spune, a văzut și înfricoșător să-i excrimă, numai cel care este împietit și nu mai, nu mai poate simță, să zic așa, în urierea prea Sfântului, nici măcar într-o măsură foarte mică, numai așa rămâne, să zic așa, nesâmțător. Dar când auzi un Mântuitorul, niciunul care a fost poftit la n a venit, Nu va gusta din cina mea. Nu va gusta. i să și în fricoșător cuvânt este aici. Cei care cunosc puterea cuvântului acestuia, aceia nu pot să rămână nesâmțători în lucrarea lor, în legătura lor cu Prea Bunul Dumnezeu. Nu pot să rămână într-o stare inactivă, într-o lucrare și ce-a plăcută Prea Bunului Dumnezeu, dragii mei. Deci Nu numai la cuvântul acesta, numai mesajul acesta, dacă îl extragem din este Evanghelie de astăzi, foarte mari înțelepșiunii Nu Numai mesajul acesta, dacă l-avem, la niciunul din cei care au fost chemați, nu vor gusta, din cei care au fost chemați și au refuzat, bineînțeles, nu va gusta din cina mea. Numai cuvântul acesta, mesajul acesta, dacă la avem mereu pe drumul vieții noastre, nu putem să mai stăm într-o stare căldișică. Nu putem să ne mai îndiertățăm când Dumnezeiasca Evanghelie ne cheamă să ne împărtășim din glasul, să zic așa, Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci nu mai putem să rămânem într-o stare căldi și că într-o stare indiferentă. Și iată ce vreau să vă spun, mă întorc la începutul și Evangheliei și spun așa, ați văzut după ce erau gata, pregătiți toate, Îl trimite pe sujutorul cheme pe cei care erau invitați. Dar mai înainte aș punta un lucru: oare și era acel om aricar, stăpân al casei? Nu era nimeni, Mântuitor vorbește simbolic, în tip simbolic, cum face și în alții Dumnezeu dar nu era nimeni decât prea bunul Dumnezeu. Prea bunul Dumnezeu ne cheamă pe toți la cina sa. Fii, în primul rând, la coroana slujbilor care este dumnezeiasca liturghie la care am participat cu toții, sau la alte slujbi, despre a bunul Dumnezeu prin toate acestea, noi gustăm din dulceața, să zic așa, cuvântului dumnezeiesc. Și știm cu toții că atunci satana, când l-a ispitit pe Mântuitor pe Mântul de Carantanie, când ne-a spus Mântuitorul foarte frumos, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Tot cuvântul lui Dumnezeu. Cințele, deci, iată care este, care, sau mai bine zis, care sunt bunătățile care se află pe masa cinei? Știți, dumneavoastră, care Și el, În primul rând, Cuvântul lui Dumnezeu. Sau mai bine zis, în primul rând, Mântuitorul nostru, Isus Hristos, Merul lui Dumnezeu și el și ridică păcatul lumii, care se genfieste pentru fiecare dintre noi și ne invită pe fiecare care putem să ne împărtășim din cu Său, trup și sânge. Iată șerfa cea mai înaltă la care le cheamă Mântuitorul, iată cina cea mai înaltă la care suntem chemați. Și atunci, vizit zice Dumnezeiesca Evanghelie, și a după ce s-a dus ajutorul, cel din tâi și-a găsit un pretext de scuză. Și-a zis așa, țară mele am cumpărat și mă duc să o văd. E rog, iartă-mă! Oare și simbolizează prin aceasta la ce se referă Mântuitorul? Prin această exprimare, țara nu mi-am luat, vrea să arate Mântuitorul alipirea din fața pământului acestuia. Deși fiecare, acel creștin, care este chemat de bunul Dumnezeu, sunt chemat chemați la Dumnezeiască, cum am spus în primul rând la Dumnezei astea, și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și când sunt pretenții de este apoi da. trebuie să mă duc să cumpăr, nu știu și. Dar trebuie să mă duc să văd, nu știu și, pe la piață. Dar trebuie să mă duc să fac alte lucruri. Asta arată-o al lipirii de șelii pământești. Și noi ne asemănăm cu el care zice, nu a zis țară ne-mi-am luat. Căci aici te recoltrele care ne din noi sau le cumpărăm din țară ne-i zborăsc. Deci vedeți dumneavoastră și frumos ne explică Mântuitorul prin simpli cuvinte, ne scoate în evidență bogății din înțelesuri, bogății din cujetări, bogății din percepții. Dacă noi într-o lumină a Dumnezeu ne-și pe acestea. Deci, acela care a zis: Țara nu mi-am luat, a vrut să spună: Mă nelinișez cu șerele Pământului, cu cele de pe fața Pământului de aici și n-am timp să vin la cină ta. Te rog să mă ieți. Câți nu sunt frașusul lor de Dumnezeu care fac același lucru? Chiar dintre creștini. Dintre creștini ortodoși, prin excelență vorbesc. Sau mai bine zis, Nu pot fi alți creștini. Că și a fi creștin înseamnă să ai dreapta credință. Și numai Sfânta ortodoxie, dreaptă credință, nu putem să o numim și pe alții creștini, cum pune. Deci, frate și sunori în tot domnul, gândiți-vă dumneavoastră, deci de multe ori și noi punem pretexte de acestea. De multe ori îndreptățim și noi. Și zicem așa, dar nu mă mai duc la Sfânta Liturghie, că parcă plouă afară. Dar nu mă mai duc la Sfânta Liturghiei, că parcă se întâmplă, nu știu și am de dus în pută, ne-am adus aminti că nu știu și trebuie să facă. Mi-am adus amintii că trebuie să rezolvi niște probleme, să le pun cap la cap. Mi-am adus amintii că trebuie să stau în fața unor care vor să rezolvi și cu care mă întâlnesc, să fac niște afaceri. Sau numai azi se poate face Și Așa mi-a zis X și Y că numai azi mă găsește pe mine. Pot să zic că X și Y de milioane de ori cât îi găsește azi. Nu l-o pe X și pe Y mai mult decât pe Dumnezeu. Nu l-o pe nimeni mai mult decât pe Dumnezeu când e vorba de Dumnezeu, să nu știrbim iubirea Lui, să nu știrbim dragostea Lui, să nu arătăm dragoste deșată, să nu arătăm abordare întunecată și plină de impulsuri ale viaului acesteia, să nu arătăm o cercetare a lucrurilor și o abordare a problemelor, a împrejurărilor după principii carnale sau pământești sau de altă natură și să întoarce în spatele prea bunului Dumnezeu, să nu fie una ca aceasta. Deși, dragii mei, cum spuneam, prin țarină se arată toate aceste aspecte. să arată alipirea, în scurt vorbind, din fața pământului, cu tot și implică aceasta. Deci când e ai alipit de una, de alta, bunătățile pământului, de anumite înțeliesuri ale lumii, de anumite, eu știu, planuri care sunt pe pământ aici, și ai trecut cu vederea chemarea lui Dumnezeu, tu ai intrat în categoria și la care se referă Sfânta Evangheliei de astăzi, în prima linie. Deci, tu atunci ai ales dragostea lumii, dragostea țarinii, dragostea pământului, dragostea înțelesurilor aici lumești, mai mult decât dragostea lui Dumnezeu. Și atunci se pune problema. Cum să capiți răspuns la frământările inimii tale? Cum să găsești pașii? Cum să găsești o dignă? Cum să se împlinească cerurile? Cum să ai linii, o, o ambianță binecuvântată în casa ta? Când tu l-ai trecut cu vederea pe Dumnezeu, l-ai trecut cu vederea pe Creatorul celului și a pământului, pe cel care le-a făcut pe toate, oare nu ne spune însuși prea, prea dulcea gură dumnezeiască, ci iubește pe tată, pe mamă, pe frați, pe surori, pe alții sau, sau pe în însuși, mai mult decât pe mine, nu este vrede de mine. În momentul în care ai trecut cu vederea dragostea lui Dumnezeu, chemarea dumnezeiască, tu te-ai rătat iubitoare altor înțeliesuri și altor impulsuri a iubiacului această ea. L-ai trecut cu vederea prea bunului Dumnezeu? Ai trecut cu vederea dragostea Lui? Ai trecut cu vederea chemarea Lui și odihna Lui? Și ai cu fuggetul Tău în lucrurile pământului pământul Și atunci n-ai niciun hal, și nici o mângâiere de la Domnul. Vezi că n-ai nici o pașie, vezi că n-ai nici jâmnă la rugăciune, vezi că n-ai nici jâmnă să faci faptele bune, ești căldișel, este sabătul divun aș face și eu, m și-o târâd, ca și cum ar fi cineva tras cu sila, siluit. să facă și el ceva din cele Dumnezeu, Sau le face și zice băi, să nu mă aflu ca unul care voi fi pe nu știu cum, să... el crede că îl poate înșala pe Dumnezeu. El poate că poate, crede că poate să-l ducă pe Dumnezeu în anumite să creadă Bună Dumnezeu. Dar uite, și insta bine la mine. Mai înainte de a să naște gândul nostru și cugetul nostru și așezarea inimii noastre, prea Dumnezeu o cunoaște deși ai iubiții mei frașiului să nu arătăm dragoste de șaltă. cum a și el din chemat, la care face referire referiri ca a de astăzi. Și merge mai departe pe drumul Sfintei Evangheliei. Și mergând la șel de-al doilea, așa spune așa, 15 de boi mi-am cumpărat. Și mă duc să încerc. Deci Deși nu pot să vin, ea, rog să mă iert. Oare și și cele 15 perechi de voi. Și frumos arată și și luminați de prea Sfântul Duh și fac tălmășirii la Dumnezeiască ca Evangheliei. Și arată foarte frumos, cele 15 de voi sunt cele 5 sânciuri care le-ar fiicare om. Gustul, pipăitul, mirosul și pe care sunt 5. Așa. Deși când zici și acolo 15 perechi de boi mi-am cumpărat, mă duc să-i încerc, arată că simțurile tale te să-i încerci. Așa a vrut să spun cu alte cuvinte, mă duc să încerc simțurile mele. Și unii poate încerca pe acestea. Unii poți să-ți gustul tău. Și șelii care aduc o aricare dulșirii, pe fața pământului acestea. De exemplu, în loc să ai gustul șel duhovnișesc, care să le exprimi și la care se găsește obiecte din dulcire, cuvântul lui Dumnezeu, tu te duci și cauți obiecte din dulcire în lumea aceasta. Că referi... aici face referire la gustul, și el din afară, omului fizic, omului biologic. Și tu când vezi, te îndulcești, că îți place să mai dai un păhăruț. Zici, voi n-am timp să mă duc la sfânta sau la chemarea lui Bunul Dumnezeu. Mă duc, voi că m-a invitat cineva să bem un pahar la crâjmă mai mi cineva că face, nu știu, și sărbătoriește la copilul său, sau la alt cineva, sau la alt cineva, sau alte pretexte și alte îndreptățiri de acestea și să și să mă duc acolo. Tu când te-ai dus să-ți îndurcești gâdlejul, gâdlejul omului și elul din afară, omului fizic, tu atunci ți-ai dus unul dintre perechii de boi, te-ai dus cu el să-l și în lumea aceasta. Și nu ai mai răspuns pozitiv prezent la glasul Dumnezeiești chemării. Tot așa se întâmplă cu celelalte simțuri, cele cinci simțuri. Deci în momentul în care tu alegi pe fața pământului să te dulcești văzul, te duci la spectacole, te duci la teatri, te uiți la televizor, la filme sau la internet, la alte, și n-am timp să mă îndulcesc de cina Domnului. Păi eu nu vezi ce fac acum, apoi trebuie să mă duc acolo, Trebuie să cercetez materiale, pe internet, trebuie să fac muștușim. Deci în momentul în care e făcut așa, tu ai refuzat glasul chemării dumnezeiești și ți-ai simțurile tale cu obiectul îndulcirii lor care-i e pe fața pământului aici. Și tu atunci nu ai răspuns chemării dumnezeiești. Și cum am spus, așa se întâmplă cu toate simțurile la rând. Uitați-vă dumneavoastră pe fața pământului acum, cât lucrarii și alergări și nebunirii este și îndobitoșire, ca oară și satisfacă simțurilor lor. Majoritatea ale săraci, și cu multă durere spunem, dar trebuie să punctăm esențele lucrurilor să le arătăm pe față. Să le înferăm la stâlpul în familie, pe care sunt dinferat și să le scoatem în evidență pe care sunt de urmat. Deci, frate și domnul, gândiți-vă pe fața pământului cât alergare este pentru îndulcirea și pentru cercetarea sau, mai bine zis, pentru testarea acestor și perechi de boi care sunt sâmbțile omului. Deși observăm atâta nebunie pe fața Pământului, observăm atâta durere, observăm atâta zbușuri, atâta ură, atâta desfrânare, atâta invidie, atâta pismă, fiindcă prin aceste 15 perechi de boi se manifestă aceste lucrări. Și satana lucrează cu el în fața Pământului și nu mai răspunde chemării dumnezeiești. Nu se întâmplă sub ochii noștri, se întâmplă mai mult ca oricând. Vedeți dumneavoastră Când au, când au vrut să priveze, fac o la ce s-a întâmplat mai în săptămânii trecute. Când au vrut să pună stabilă și să zic așa, cei care n-au certificat pierdini nu mai poate să intre în mor, nu mai poate să intre din colo, să-și mai satisfacă anumite îndulciri ale simțurilor. Oare nu au sărit atâția în sus? Oare nu atâția dintre creștini Ferească Dumnezeu s-au dus și s-au Oare nu atât așa un nebunit în așa împrejurări, Nu atât s-au pierdut cumpătul? Nu atât s-au pierdut credința? Nu atât s-au întors spatele prea bunui Dumnezeu și s-au dus la înțeliesul lui lumii acestuia? Cu adevărat, da, frate și soroare într a într-un chi foarte lămurit că cei care au făcut așa și s-au dus acolo și au primit certificatul și el întunecat verde, deci așa care au făcut așa arată că s-au dus să-și hrănească Mulii din perechile de boi s-au dus și să-i și pe fața pământului. Că au zis ei așa, de ce să mă duc eu la cina lui Dumnezeu? De ce să mă duc eu la chemarea lui Dumnezeu? Dar eu mă duc aici, eu aici mi-o fieră una, mi-o fieră alta, cam așa gândesc majoritatea. majoritate. mi-o nu știu, și posibilitate. nu mi-o nu știu, și înlesniri și așa mai departe. Și atunci eu au spatele, ferească Dumnezeu, prea Dumnezeu, și-au îmbrățișat anumite... Impulsul și anumite, să zic așa, în lipea lui a Și atunci nu au răspuns chemării Dumnezeu. Și așa se întâmplă cu toate sânsurile. Dacă faci referire la sinodul și el, practic, din Creta, oare unii care s-au dus acolo și au trădat, nu au vrut și ei să-și să-și șie și, să -și, să -și pe de boi? Da, au vrut să-și de boi. Că au zis așa, dar idulci este scaunul când stai jâns pe el. Tare dulci este când țâi toia, o ia, voar, hieriesc mână și poruncești. Tare dulci este când ai la picioare tării noroagării. Tare dulci este când să se deschid multe uși și oportunități pe pământ. Tare dulci este când relaționezi și pochetesc pe lângă politici și curg anumite lesniri în brațele tale. Tare dulci sunt dulci, sunt alt împrejurări. Și atunci s-au dus și s-au dat cu subsemnatul acolo. Vedeți dumneavoastră, iată ce înseamnă să voiești să-ți șergi să perechile de voi, simțului, mai mult decât chemarea lui Dumnezeu. Și înseamnă să prețuiești această îndulșire, această oportunitate a viacului, mai mult decât calea aceea strâmtă care duce la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. A merge la cină Domnului, a fi îndulcit din roadele cinii Domnului, implică a merge pe calea aceea Implică anumite, să zic așa, osteneri. Implică anumite supărări trebuie să treci în ele. Anumite zbușumuri, anumite lipsuri, anumite strântorări. Și deși așa mai mulți vor să își îndulcească, sau mai bine zis să meargă, făcând referire la Dumnezeiescă Evanghelie, să meargă să cer și perechile de boi, mai mult decât să meargă pe calea această întâi care duce la împărăția și Și câți nu sunt sărașii care pun fel de fel de pretexte și zic așa Stăi părinte, voi spune de cutare să vii la biserică sau să trăiesc de o vișești. Dar eu am copii de crescut. Dar eu trebuie să mă duc în cutare loc. Dar eu am de dobândii nu știu și. Dar eu am aface. Dar eu am funcții. Cum să las eu funcție? Dar am înțelesul de pe baza pământului. Mă îndunșesc din roadele lor. Din, din dulcețelii lor în ghilimele. Așa zic cei mai mulți sărași. Și se duc cu ușurință și cu nonșalanță și devin sclavi ai înțelesurilor pământești și totodată prin acestea devin sclavi a mai marilor veacului. Și aceștia nu i mai coordonează și nu i mai pas și nu i mai covățuiesc după principiul bunului Dumnezeu, ci după principii viclerii și demonii și care sunt în lumea asta, să o mai mult ca oricând. Deci, vrea și sunori între Domnul, iată așa se întâmplă cu acelea care vrea să-și Sânțurile sale în lumea aceasta și nu ascultă glasul lui Bunul Dumnezeu, deși ai iubit prea Când susul lor. Când suntem chemați din Bunul Dumnezeu și suntem chemați în diferite Fieluri, în primul rând suntem chemați la Dumnezeiască liturgie, dar suntem chemați din Dulcim, din Cina Domnului și în alte Fieluri. Ați văzut în nostru prea dulce dacă stăm și cercetăm și facem referiri la alte Dumnezeiască Evanghelie, zice și foarte frumos. Iubiților, au nu știți că înăuntru vostru este împărăția lui Dumnezeu? Auzi, înăuntru nostru este împărăția lui Dumnezeu. În momentul în care tu ești cu sânțul tale, cu mintea ta, ești din cămara inimii și nu vrei să îndulcești din roadele împărăției cerurilor și alegi în și cele din afară, te duși în lucrurile astea care sunt bivața pământului, tu ai ieșit și e întors spatele prea bunui Dumnezeu Deci un este părție ies și în pălat în greșit. Și atunci dacă ieși din dulșire în din roadele din părăție celelor, tu întâlnești în gilimele, din șeri din afară, impulsurile viaului și de duce în celășunii mare. Deci i vină, chemarea la cină este mai mult fiului, și nu înțelege în doar la Dumnezeu al Ci este chemare și la un Este chemare și în alte fieruri când ne putem îndulci din cuvântul dumnezeiesc și din legătura noastră cu Domnul. Este îndulcirii, putem să zicem că este o participare la cină și când ne facem în canonul nostru. Când mergem și citim un Sfânt acatiz la Mântuitorul sau la Măicuța Domnului. Sau alte rugăciuni care trebuie să le citim sau când citim un capitol din Nouă Testament sau din viața Sfinților. Și acestea toate la care am făcut referiți sunt niște cinii. Suntem chemați de Bunul Dumnezeu și ne îndulcim din roadirii lor. De câte ori nu pățim noi când ne sculăm din somn în loc primul gând să ne înălțăm către Bunul Dumnezeu, primul impuls a inimii, prima simțării al într nostru să o înălțăm către șeruri, prea zăvindu-L pe Domnul pentru toate. De câte ori nu ne lăsăm duși și manipulați de șelele viacului? Când pe satana, cum zice Sfântul și și Sinaitu, este un drac înainte mergător, și. Ce face așa? Când se scoară omul din somn, îi dă griji. Ai de dus la piață și cumpăra nu știu ce, legumi, fructe. Sau trebuie să duci să pâini, că nu avem pâini. Sau trebuie să duci să cumpere altele. Sau trebuie să dai la animale. Sau trebuie să faci altele. Mm -hmm. și altele. Și alții care sunt în curtea omului. Și atunci, din acelea, îl disparte pe om de prea bunul Dumnezeu. Nu las lasă fiul om ca primul impuls a inimii lui, a minții lui. A simțării lui, să-mi alță câte Și îl pironier și dishele în săriesul de, cele de Și de acolo, când vine înapoi și zice și el, dar atunci mă duc și îmi fac rugăciunea, zice și că după ce fac, pășim și de la piață. Când vin de la piață, te-ai întâlnit cu și cu costică și cu numai fiușini, cu, cu mătra, cu cumătru Și s-au spus unii și s-au spus alții și te au umplut de ver de din săriesurile a lumii. Și când ajungi acasă, nu mai ai chef din rugăciune. Nu mai ai chef din trăierii de, trăiri de Nu mai vrei din fructe, din roa, din licinii Dumnezeu. Nu mai e grei să fructezi din acestea. Sau dacă o faci, o faci într-un chip amestecat. Mintea tot pe la piață, vă înărește. Mintea tot pe la... și cunoștinții cu care te-ai întâlnit pe drum până la piață și-au înapoi. Tot la anumite înțeliești și întâmplări care s-au întâmplat pe drumul vieții tale, tot așa e pironit în mintea ta și la cușoarele Mântuitorul nici de cum nu vrea să stea. Nu păsând de acestea, păsând la și pas. Deși, iubiții mei frași și surori, Cum zic Dumnezeu, ești părinți când te-ai din somn. Prima sunt a inimii, primul gând a minței. Prima, să zic așa, în râuririi care izbărește și din tine, omule. Să se înalță către șeruri. Înaintea preasfintii trăim, aducând slavă lui bunul Dumnezeu. Cum se ia părinții Cleopa când te din somn, Pătrin, în slavă ții, Dumnezeu nostru, slavă ții, de trei ori. Laudu-și mai cuța Domnului cât te-a făcut să vezi lumina zilei. A jak s Cornelií, a se mi dá tisíce A mi říkal, Când vă mi říkal, a on mi říkal, a on mi říkal, a on a on a on mi říkal, a boltă a on Nu va făgădui și seara. Nu va făgădui și seara. Când nu s-au trezit dimineața din somn sărașii, și pe parcursul zârii au trecut la bunul Dumnezeu și au mers la judecată. Câți nu și-au făcut planuri pentru sară? Ne vom duși în loc. Din sară înainte de culcare vom face cutare. Vom apela la anumite lezniri și vom întuși la înfăptuire anumite lucruri. Câți nu au zis așa? Și când a venit seara, sărașii nu se mai afau pe fața pământului cu sufletul. Deci s-au dispărțit de trup. Câți nu au fost Deci așa? Deși, Sfântul Antonie, a zis foarte frumos. Îi -a -a și li s-a dat divineața? Nu s-a făcut și Și vrea să spună de la Vrea să spună să avem atenție în minții, mereu. Să avem trezvia după mișească. Că nu știm noi dacă clipa care vine, o mai primim aici, pe fața Pământului cu Suflare de viață. Numai stăpânirea lui Bunul Dumnezeu sunt toate. Și ele care se le dat Bunul Dumnezeu fructifică atunci, pe moment, De ce i-a zis grei lucrurile din pomenirea să ne-au și e or, și clipul e un timp. De ce a zis asta? Fiindcă nu știm clipa care vine, nu e în mâna noastră. Mulți s-au gândit și s-au făcut, s-au plănuit fer de fel de lucruri și n-au mai ajuns să le Nu s-au mai bucurat din lor. S-au dus și cum i e, a aflat moartea așa, a plecat și așa au dat răspuns. De ce i-a spuneam? Primul gând care îl dăm când ne scurăm din somn să ne înălțăm într-o Doxologie domnului. Prima sunt a ne pentru Dumnezeu să se înalță Și să ne facem în îndoială când nu știm noi clipa care vine. Cât nu s-au dus săra și de acasă până la piață și au dat o mașină pistie și i făcut praf. Și nu au mai venit înapoi. Cât nu s-au dus să scoată bani de pe bănci, pe butare. Și au venit înapoi că când le-au adus înapoi, a adus cu pișoale înainte. Și așa mai departe, frași și surorii tuturor. Vedem sub ochii noștri, toate ce se întâmplă. Acestea să ne fie din de înțelepciunii. Să sugem în prin ele. Să știm să ne coordonăm viața noastră și rându din noastre. Și să să bunul Dumnezeu într-un noi. Să ne rănim duhovnișești mereu. Când ne prima dată din son, să plecăm cu Dumnezeu la drum și cu El să fim. Să ne facem șpișeri care sunt necesari traiului. Dar într Dumnezeu să ne săvărșim pe ele. Nu cumva crească Dumnezeu să ne alipim lor, Și să uităm de Dumnezeu. Ci într-un Dumnezeu să le aducem la îndeplinirii. Cu mintea la Bună Dumnezeu mă duc și până la piață, după ce i am făcut înduiala. Cu mintea la Bună Dumnezeu mă duc și în rezolv și alte probleme. cum mintea la Bună Dumnezeu mă duc la altele și la altele și la altele. Că Dumnezeu îi e zborul a toată înțelepciunea. El îi e la a toată, să zic așa, binefașerea. Și atunci, dator sunt eu într-un Dumnezeu să săvârșesc toată adergarea mea. Ce vreau să vă mai spun? Mergem la și el de-al treilea. E mult să vă vorbesc sărași, dar punchez în scurt. Mergem la și el de-al treilea. Și el de-al treilea și femeie mi-am luat și nu pot să vin. Nu pot să vin. Și simbolizează și la și fac referiri Dumnezeu și părinți luminați de preasfântul Duh fătărmășind cuvântul acesta femeie mi-am luat. Vor să arăti alergarea și pofta simțirea senzuală a lucrurilor. Voi să arăte alipirea de partea carnală a sângilui. Voi să arăte aceste stări ale poftii. Ale poftii care să zic așa, prin care, prin însuși a exprimare care arată Mântuitorul, arată pofta prin care se îndulcește omul fizic. Că nu poți să înducească sufletul prin această împreună are cu femeia. Deci se îndulcește în primul rând sau se omul fizic. Și atunci afraște-o surori într-o Domnul. Vedeți, de-al treilea vrea să scoată în evidență n-am timp de cine ta, cu alte cuvinte. N-am timp să vin acolo, să stau deși să mă plictisesc, sau să stau nu știu cum. Eu am femeie, mă îndrucesc cu ea. Mă îndrucesc cu cele care mi le poate oferi femeia. Și așa mai departe. Cu toate și îi de aici. Deci vedeți și frumos arată mântuitorul nostru prea dulce și frumos arată prin Este sunt de care îi faci simbolic și îi dă nouă, bineînțeles. Câți nu sunt și care zic așa, dar n-am timp să mă duc la Sfânta Liturghie. Dar eu am cunoscut și pe cineva pe internet. Vreau să mă mă întâlnesc mai invitat la o cafea, la un suc astăzi. Dar și timp de Sfânta Liturghie nu. eu. Dar n-am timp să pun mâna pe o carte și să-i o rugăciune. Prin nimeni mai nu știu cine pe linia YouTube-ului sau pe altele, sau pe alții, de să ajung în nu știu și părți. Că eu am de făcut, nu știu, și lucruri, nu știu, și planuri, nu știu, și afaceri. Mă întâlnesc cu cineva cu care lucrez prin linia afacerilor, prin alte linii care sunt pe pământ, prin linia poftilor, când nu sunt, ca zic așa. Și după s-a dat și îndreptățesc și se și zice, dar aveam nevoie și de ce? Dar și doar veiam să mă mări. Doar veian să mă însor. Da, omule, voi voie și să te măriți. Dar are timpul lor, fiecare au timpul lor. Și dacă pe Dumnezeu, știi Dumnezeu cum să Pune la îndemână timpul acela. Știi, Bunul Dumnezeu, cum să facă ca sufletul acela cu care vrei să te întâlnești să poți să lucrezi cu el și să vii ca linii și să vă bucurați unul de altul. Numai dacă Bunul Dumnezeu pune mânuța sa prea sfântă, se întâmplă aceasta. Fără Dumnezeu nu se întâmplă, deși acei mai mulți sunt căsătoreți de conjuntură, de suprafață și a întâlnit pe unul pe internet și s-a dus și a făcut poftă din toate chipurile. și vezi că atunci când vor să. Îmi filipează o familie zici, și m-am săturat de tine, nu, nu mai am nevoie. Și i-am întors spate. Dar ce se întâmplă una ca aceasta, fiindcă tu, omule, femeie sau bărbat, ai întors spatele lui Bunul Dumnezeu prima dată. Și aceasta va întoarce și și el, pentru care el a legat spatele Pentru Când crezi tu că vor fi dulci toate, și buni, și, și așezat. Deci, iubiții Să suprimezi Bunul Dumnezeu în viața noastră. Să ascultăm glasul lui Dumnezeu, să gustăm din cina Domnului. Asta se primează pe primul loc, îndulcirea din cina Domnului. Și cine se va îndulci din cina Domnului, că va Bunul Dumnezeu, să zic așa, împrejurări, prin care să-și satisfacă săracul și celei necesari traiului, și cele necesari, să zic așa, omului biologic, care sunt cerințele și necesitățile care sunt, și le-a i Bunul Dumnezeu în lumea aceasta. Se le va da Bunul Dumnezeu pe toate dacă tu cauți împărăția Bunul Dumnezeu și dreptatea lui. Celălalt Domnul îi m pentru tine. Ca t am văzut de multe ori acestea sub ochii mei. Mulți au venit să și lați cât e de Dumnezeu. Până acum când mă dușeam eu și credeam eu cu, cu mușchii mei, îmi zor probleme și fac toate. Părinții nu mă lasă și nu mă pierde și erau pe drumul vieții mele. Dacă nu am căutat pe prea bună Dumnezeu, Părinții, s să văzut puterea de Dumnezeu în viața mea? Parcă că a scos, bunul Dumnezeu, oameni potriviți pe drumul vieții ei și care m-au ajutat să-mi împlinesc scopul care la via dacă era un scop bine plăcut, Domnul. Vedem, în nas toate acestea, pot să care la fiecare care la fiecare, să zicem, prezurare. Caprios, ca ne lovim cu toate acestea. Oamenii spun și bucurii și negajul lui, săraci. Și să arate și să prezăvești pe bunul Dumnezeu prin toate. Deci, iubiți-mi, și Nimic să nu iubim mai mult decât dragostea lui Dumnezeu. Nimic să nu căutăm. Și nici o să nu dorim mai mult decât îndulcirea de la cina Domnului. Fia referindu-mă la dumnezeiasca Liturgiei. sau referindu-mă la, să zic așa, îndulcirea din cuvântul lui Dumnezeu care o puteți face acasă la dumneavoastră, sau în alte fieluri, este mare în legătură cu cina Domnului în care prea Bunul Dumnezeu ne cheamă să ne înfruntăm de loadele iubirii sale. Deci, să primeză dragostea lui Bunul Dumnezeu în viața noastră. Cel mai înțelept om este care face lucrul acesta. Deci, ei iubit iubiții mei, cum spuneam, primul gând când ne sculăm să înălțăm cât e Bunul Dumnezeu de mulțumire, să ne facem la care suntem datori. Și Sara, la fel, cum zice Dumnezeu cu Antoni, foarte frumos zice, arătând câte patru său, zice și oare nu va fi acest pat groapă, Deci nu știm dacă ne mai trezăm dimineața. Câți sărați și nu s-au culcat sala și au venit un jing peste noapte? A venit o săgeată vrăzmașă și i-a săgetat și s-au dus. Și i-a găsit din ploapul, nu sau unde erau ei. Și așa mai departe. Deși, dragii mei, cu Bunul Dumnezeu să ne aflăm. te și sufletul acela care guste din cina Domnului în fiecare clipă. Putem mâna ca aceasta? Da, putem mâna ca aceasta. În momentul în care tu ai gândul la Bunul Dumnezeu, Și în mintea ta iesi cu jetarea cât e Domnul. Și în cei Dumnezeului iesi găsești plăcerea, cum zice la începutul saltirii, fericii bărbatul, care cu în legea Domnului ziua și noaptea, va fi ca un pom răsădit la îngrizba de apă, care rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va gădea. Și toate cri vor face, vor spoli. Nu sunt așa negri din și nu sunt așa. Și ca praful și usturbele, vându-l pe fața Pământului. De ce a vrea să-l Domnul? Fereșit acela care gustă din cina Domnului în fiecare clipă. Fereșit subletul acela care se dulcește din iubire iubirii dumnezeiești. Când merge pe drum săra, cu condușii, Că se află la volan. Când are altă îndemnișire profesională sau de altă natură pe fața Pământului. El dacă cujet în legea Domnului, cum zice și la psaltirii acolo la începutul psalmului. La începutul psalmului, psalmul 1. Psalmul, psalmul el dacă cujet în legea Domnului, el se află ca un pom răsădit în izboarele apelor. El rodește mereu într-un Duhul Sfânt. El, într-un Duhul Sfânt, își exprimă lucrarea sa. Într-un Duhul Sfânt se manifestă. Într-un Duhul Sfânt are sporirii, Într-un Duhul Sfânt are Sfântere. Într-un Duhul Sfânt are pușetare. Într-un Duhul Sfânt are abordare. Și să într pentru Dumnezeu, sau mai bine să zic Dumnezeu să odihnești pentru El. Și burești bunul Dumnezeu pentru El. Deci, în fiță mei, să fie cuarea cu minte la toate aceste aspecte. Și concluzia care știu stajul din ca Evangelii de astăzi, aș spune așa. În primul rând, nimic să nu iubim iubi, iubi mai mult decât dragostea lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, și v-am spus, pe parcursul prietășii, să rămânem mereu alipiți de voința divină. Și într-o voință divină să ne manifestăm pe fața Pământului, în într-un anumite care îi din voința noastră, din egourile noastre, din noastre, din ziunțările noastre și din alte aspecte de pe fața Pământului. Așa, acesta ar fi mesajul prin excelență. Și merg în a doua parte a Cuvântului, frat și soror, două și fac de puțin și la Sfântul spirit în altă Acesta a trăit... Pe la sfârșitul secolului al III-lea, prin 268-270 pe aici și pe 348, parcă s-au caz, cam așa ceva, pe la mijlocul secolului al IV-lea. El s-a născut într-o localitate care se numea Astia, sat. Acesta era la 8 km nord de Trimitunda. Și s-a în pleajma localității ieșiei, Salamina, care era, să zic așa, pe timpul acela, era ca o capitală a cifrului, ca să zic așa, pe timpul acela, pe timpul Sfântului Spiridor. Deci el s afla prin zona aceea, pe acolo a venit el la viață, ca să spun. Părinții lui oameni simpli, dar plinde credința în Bunul Dumnezeu, bogați într-un Bunul Dumnezeu, sărași în cele materiale și ești, dar bogați în cele dumnezeiești. Și au suflat și copilului lor, Spiridon, au suflat această iubire în față de Domnul. Au făcut ca, și înăuntru Sfântului Spiridon, să înfilipieze niște roadii ale Sfântului Duh, care și ei le aveau. Și le-au transmis, le-au transmis și ei. Le-au transmis copilului lor, ca să spun așa. Sfântul Spiridon, vă vorbesc pe scurt, așa. Văzând și edi, din cetatea unde era el acolo, credința lui, dorul lui de Bunul Dumnezeu, trăirea lui sinceră, văzând râmna dumnezeiască care ardea și mistuia și el dinăuntru lui într-o lui Bunul Dumnezeu, l-au chemat la prea înaltă treapta episcopatului episcopiei și a ajuns episcop al trimitundei. și ajungând acolo, Multe minuni a făcut plăcutul lui bunul Dumnezeu. Prea bunul Dumnezeu și înainte, când el s-a ajungut arăta a, episcop, a arătat semne minunate prin el. Dar după ce a fost, a fost chemat la prea înaltă treaptă treapta episcopiei, s-au arătat și mai înalte strălușiri și lucrări ale prea Sfântului Duh prin acest plăcut al lui Bună Dumnezeu, spirit. Și fac referire doar la unele din viața lui. El era plin de iubire și îl dorea sufletul de toți Lipsa celor lanți devenea ca o lipsă a lui, bucuria celor lanți devenea ca o bucurie a lui, lacrima care brăzdau obrazul celor lanți devenea ca o lacrimă care brăzdau obrazul lui. Așa era Sfântul Spiridor, așa era ajutorul doului prin era El participa la bucuria celor lanți sau la durierea lor, la lipsurile lor. Și de aceea s-a întâmplat o mare foame pe timpul lui, când norii nu mai zlobozau ploaie, fiindcă oamenii sunt împietrisă la inimile lor. Și atunci, bineînțeles, că și s-a făcut ca o ramă, cum se zice într-o rugăciune care se ștește când se ceri ploaie de la bunul Dumnezeu. Și atunci trebuia cineva, ca și Sfântul Prooroc Moise, sau ca Sfântul Prooroc Ilie, ca să aibă mari creștiri la bunul Dumnezeu, ca să îl plece pe bunul Dumnezeu la milostivire față de vețuitorii Pământului, ca să spun așa și să poruncească cerului să îți roboa de, de ploaie, ca să spună. Și atunci cine era acesta? Prin excelență Sfântul Spiritului, la rugăciunile Lui Prea Bună Dumnezeu a slobozit ploaie pe pământ. Și-au plouat atât de mult încât nu se mai opria ploaia. Și atunci, tot la rugăciunile Lui bunul Dumnezeu a oprit ploaia, ca să spună. Și atunci, <coughs> punctiesc și alte minuni care s-au întâmplat pe viața Lui, ca să nu intru prea mult în ele, să cuvântul, s-a întâmplat după un timp ale iar iarăși a venit foametei pe pământ și iar, datorită răutății oamenilor, datorită trăirii lor de parte de Bunul Dumnezeu, prea Bunul Dumnezeu a porunci cerului să nu mai jloboa de ploaie. Și atunci erau unii bogați care aveau multe bogății și i adușeau de pe alte țări cu corabia, din pe înalti ca să spun așa, Aduceau grân, aduceau grâu. Și semnatul e necesar de traiule. Și unii dintre ei voiau să nu vând atunci, că era așa în să, să și au lasă, să strângțoreze și mai mult în prejurarea ca să crească în presul grânilor, ca să spun așa. Deci se dăreniciau la inimă, la sufletul lor. Nu mai erau milostivi, nu mai păsa de celor la celorlalți, de țipetul de foame, de durerea celorlalți, a copililor, la orfanilor, la vădurilor, a celor care erau în lipsuri. Și atunci a, Sfântul Spiridon s-a dus la el și neva și i-a spus, Iată, am copii și nu avem cele necesare. Ce să faci în plăcuturile lui Dumnezeu? Sfântul Spiridon a mângâia și a zis și așa zice și Duhul Sfânt. La noapte, să vă v-ați văzut ploaie din cer și bogatul acela care n-a vrut să-ți deie, să-ți vândă din roadirii lui pentru ca să-ți cu foamea ta, El însuși se va ruga de tine să te-nfructezi din roadele Lui. Era și El sărac care venise la El, acel și El lipsit. El a crezut că la, la mânghia de suprafață. Măi, ia să cuvântul ăsta, să mă mângâi o leacă, să-mi potolească o leacă, furia care se află înăuntul meu, când sunt în lipsuri. Dar Sfântul Spiritor, în modul cel mai sincer, a spus aceasta. Și-a văzut și El, ducându-se la casa sa, peste noapte, s-a văzut cu Dumnezeu ploaie, și s-au <coughs> spart jidnițele, ca să zic Și grâu s-a împrăștie și au ajuns și pe la săracul așa prin curte, prin asta, s împrăștie peste tot, toți săraci și luau să s fructau, din, după trebuință, să zic, de la aceste grâni, din, și în special din grâu. Și atunci, când a văzut bogatul acela, pe săracul și el, care îl refuzase mai înainte, când curtea lui s-a adunat mult grâu, fiind dus de furia, să zic, de ca care au așa, puria ploii care au fost peste noapte, deși Îl ruga pe și -a zis, chiar te rog să te fructezi din el. A ajuns la înțelege, la milostivire. Ați dragii mei, aș puncta câteva lucruri aici. Vedeți, când ajungi a oamenii, când ajung la anumite strântoare, la anumite stări, de mai jbuduitoare, își vin în sine o leacă. Cei care erau împietiți la inimă să fac mai moi o leacă. Cei care erau orul duhovisești mai capăt o, -o însușire a luminii. Cei care erau, eu știu, plini de mânii, de ură, de dușmănii și de alte blestematii patimi, să mai moaie impusul de care robia inimilor, și mai vin cât înțelegeri o leacă. Deci, ea, dragii mei, cum zic și părinți, când vedem vreme de strântoare, să-L pe Bunul Dumnezeu mai mult decât atunci când vedem vreme de pași, Că și în vreme de pași, mulți sunt împietresc cu inimile. Mulți s-au mai mult pământului decât iubirii dumnezeiești. Dar în timp de strântoare, își mai vin o leac în sine. Că văd că sunt deșarte toate nădejdirile lor care le-au avut mai înainte în legătură cu ce le pământește aici. Și atunci își mai vin în sine o leac. Deci să dăm slavă locul Dumnezeu și la vreme de strântoare. Că știi a tot înțelepciunea Dumnezei cum să pună problema cu noi, să ne mai aducă cu picioarele pe pământ, să ne mai aducă la înțelegere, să ne mai aducă la unire, la milă, la iertare și la celelalte care ți-ai Domnului. De așa se zice înțelepciunea lui Isus Irak, a sau Solomon, zice mai mult să iubești să mergi în casă unde este jale și plâns decât să mergi la distracție și la luresite. Că și plânsul și jalea te apropii de Dumnezeu ti faci și să-ți chemarea ta. Iar râsul și bazjocura jocura și pe închetul elii, te la și te spart după băia Dumnezeu și te alipezi gheacului aceste. Deci așa vă zic și eu, frate și sorori, Și mergem mai departe în legătură cu Sfântul spiritual. Și vă mai punctez una din minunile sale. Tot așel bogat, care a dat fără de lui, a făcut bine și de ori lipsâți, cum v-am spus, după câțiva ani, Iarăși fiind în lipsuri, el iar să-mi împietrit cu inima. Ca așa se întâmplă o patimă care dacă o ai pe moment și se mai capă la anumite lezări, dacă tu nu concrezi cu darul lui, Bun lui Prea Bunul Dumnezeu spre vindecarea ta și spre așezarea ta, tu și îndoit împetrești de câte ar ai împietrit mai înainte. Deci așa și Mântuitorul zi și, zi și, vor pleca și vor veni cu alte șapte duhuri și vor găsi casa măturată, Și cele din urma lui omului să facă face mai bine decât cele din te. Așa s-a întâmplat cu bogatul acesta. Tot așa erau în lipsă și tot așa voia să țină grânele, să țină grâul, să și cele care erau ca să nu-i vândă să crească prețul lor să se adauge și bogății și argint și aur după aur la bogăția lui. Și atunci și s-a întâmplat s-a dus un plugar săracul la el și a zis așa, tine frumos, să-mi frum atâta cantitate de grâu Și eu la, la anul, după ce voi să în pământul meu, îți voi da înapoi, chiar cu te și în tale. Și acela zis, nu, nu, n-am încredere și în zici tu. Și atunci acela a plecat plângând la Sfântul sunt săracul. Să Sfântul Speridon era limanul lor dat de Bunul Dumnezeu. Cum v-am spus, el lacrima și el lacrima lui. Zâmbetul și el o l înțelă, bucuria și -l -o l înțelă, bucuria lui. Și zbușumul și el o l înțelă, lui. Așa era omul Bunul Dumnezeu. Și când s-a dus la el-a spus cu la aceasta, și ce-au făcut aliesul lui Dumnezeu? Să vedeți cât de minunat lucrează de Dumnezeu. Și să nu ne mai împuse în în credința noastră. Să nu ne mai gândim dar dacă vor fi așa, ce vom mânca? Dar dacă vor fi așa, cu unde vom sta? Dar dacă se va întâmpla așa să vă spânto calea, cum vom pune noi problema? Da, avem copii, dar trebuie să trăim, dacă trebuie să îndușem, dar trebuie să avem, dar trebuie să facem. Când nu sunt calizată așa? Să vă dau răspuns de la Sfântul Spiritual. Și mi-l dau nimeni nevricului prima dată. Și când s-a dus așa el, plugar, la Sfântul Spiritual, ce a făcut? Sfântul Spiritual s-a cu. Nu avea să A de Atunci, probabil, dăduse și la alții, dăduse în împrăștiie-se din. ce abuse el puțin a avut pe lui. Și atunci el a zis, așa, fiul și așteaptă -mă. Și s-a dus în grădina lui acolo, un șarpie, a un în șarpe, la binecuvântat, și din șarpe s-a făcut aur. Și i-a dat, așa el să zic așa, o grămadă de aur, aur i-a pus în mână, du la bogatul așa, dă-i ca și loc pe acesta și îți să să-ți dea necesare cât îți trebuie și după aceea la toamne îi vei din gredile tale și vei da cu dobând și îți va da zălopul în acolo. Și atunci i-a dus bogatul, fiind viitor de aur, bogat când a văzut și strălășind. Fă, din bucurie, zi, dau cât vrei, cu tare, eu da. Eu, să zic așa, eu mângâia lipsul lipsurile lui frugar, ca să spun. Și după ce s-a întâmplat aceasta, în toamne când i-a Bărul Dumnezeu, vă ploaie pe pământ, la găsit de Sfântul Espiriton. Când i-a adus și a dat înapoi și care i-a ora cu dobândă, i-a dat aurul înapoi. Și i-a dat aurul înapoi și-a făcut așa. La Sfântul Espiriton și-l a spus: să-mi-l aduci fiul înapoi. După îți de fa și cele tale. Și lipsul de tale ți-l vei în muncă, și... să aduci aurul acesta înapoi. Și când a dus înapoi, Sfântul Espiriton la a luat și a, și -a zis așa. Să vii cu mine, fiule, ca să vii minunat bunul Dumnezeu, să-L preazăvești pe Domnul, să înțelegi și tu purtarea Lui de grijă nemăsărată, să vezi cum ne hrănește și El care-i izvorul toate darurile, să vezi cum pune problema și din i în timpuri de restricții. să vezi cum să arată miloscribirea Lui mai mult și strălușește mai mult decât lumina și în lumii, să vezi cum să arată îndulcirea Lui care vine de la El și cum satisface nevoile celor care cu credință cheamă mira Lui. Și când L-o dus în grădină acolo, Unde spune dona, a dat aurul jos la pământ și a bine și a zis acum, Doamne, fără să fie și ăsta, la firea lui și a mai dinainte, zice. Că s-a făcut și ele care trebuiau. S-a făcut în șarpe. Și ar fi plecat și a intrat în culcușurile. Și Și a dat slavă ți a mea al lui Bunul Dumnezeu, împreună cu Sfântul Spiritual. Iată iubirii mei, cum a hrănit Bunul Dumnezeu pe alea și lui. doi. Iată cum Bunul Dumnezeu a umplut lipsurile oamenilor. Iată cum a pus problema deși așa nu vă puneți în întrebarea asta și voi face Cum voi pune problema? Cum o voi discuta? Știi, Bunul Dumnezeu, cum se facă. Tu fă omului și poziționează corect înaintea fișoarelor pre sfinte a și a Măicuții Domnului. Cel lantii l va face și Bunul Dumnezeu. Tu împlinești datoria ta față de Domnul. Cel El le va revărsa peste tine. în părăția lui Dumnezeu și dreptatea lui tu și Cel prea Bunul Dumnezeu, le va revărsa Necesități să, să zic așa, și de Tare. Iubiți-mi, e mult să vă vorbesc, dar eu mă opresc aici, vreau să vă fac și niște dezlegări. Deci, mai înainte de toate, aș vrea să fac și un anunț și am și o rugăminte Dumnezeu dumneavoastră. În primul rând, fac anunțul. Deci, care să vedeți plășierea? Dupre asfânta nașterea mântuitorului nostru, Iisus Hristos, vom să vă și aici i, dar și prin 12, și prin Vůl vaši službu v noci. Který vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl Dar vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl se vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl a vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl vůl tot așa cum Sfântul Acatist, ceasurile, și intrăm cu Dumnezeu de le din noapte, frumos, și după aceea, mergi să care să repuse la casosele dumneavoastră. Și al doilea, rugămintii care vreau să o îndrepți pe dumneavoastră, sunt ce reptarii vă îndrept aceasta, și când răznieți cu un să vă rog aceasta. Noi și mai, suntem mai lipsți cu apa. Când mai veniți săracii și dacă vreți și nu vă supărați, nu-i cumpărați. la pompele dumneavoastră, dragând cântecul, puțul și aveți, Dacă puteți să unii, doi, două, trei de apă, cât puteți fi ieși, ca săraci. Și ne-a dus și tare în mâna, să mângâia lipsului noastre, ca să spun așa aici. Asta numai dacă puteți. Nu este obligație, nu este ceva bătut în și sau cu tare. care cum poate și e tați mă că am îndrăznit să-mi și dumneavoastră această cerere. Deși, rău, prea bunul Dumnezeu iubitor de oameni care revarsă mila viața sa în diferite asupra noastră și care în tot chipul de dorește mântuirea sufletelor și este să, să mai să și să mai poate salva. Și iată, în primul rând, prin Sfânta evangheliei care ne-a pus-o ne-a adus-o în față, și în al doilea rând, și viața Sfântului Spiridon, ne-a datat purtarea asta de grijă neajunsă, nemărginită și nepătrunsă. În rog pe prea dulcii lui Dumnezeu să atingă de inimile noastre, de mințile noastre, să ne aducă bucuria sa, să ne aducă pașa sa, nădejde dintr o sine, evlabii, și să ne umpli de roadele Duhului Prea Sfânt, la care face referiri Dumnezeu cu Apostol Pavel. Și să pregătească Preabunul Dumnezeu piește limințul și a noastre într-o prea prea Sfântului prunchi Iisus Hristos, pruncuțul dulce, mierul lui Dumnezeu și el și ridică păcatul lumii, într-o Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, treimea și adiofiinsă și nedesățită, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fiți binecumântați cu toții!